Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdafatuhah Fa inna kulla muhdafatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin Aa'zan wa yaakum min nar ikhwani fi din ma'ashir muslimin rahimani wa rahimakum taala jami'an. Alhamdulillah, wa shukrullah pada malam yang berbahagia ini dengan izin Allah subhanahu wa taala semata kita dapat kembali melanjutkan kajian kita atau majlis. Ta'lim kita Di setiap Malam Sabtu seperti ini Alhamdulillah Semua adalah Semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka senantiasa kita Banyak bersyukur Kepada Allah Jalla wa'ala Yang telah menganugerahkan Kepada kita semua berbagai nikmat-nikmatnya Dan Sebelum kita melanjutkan Pembahasan kita Dengan bacakan Kitab Akidah al-Islamiyah Min al-Kitabi wa sunnatis sahihah Oleh As-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullah ta'ala Maka terlebih dahulu Barakallahu fikum Saya ingin Memberi sedikit mukaddimah sebagai bentuk tazkiron wa targhiban sebagai bentuk peringatan dan motivasi bagi kita semua sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu besar dan begitu banyak kenikmatan Kenikmatan yang Allah Ta'ala Berikan kepada kita semua Yang tentunya Sebagaimana yang Allah Ta'ala Firmankan di dalam Al-Quran Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha Jika kalian Hendak menghitung-hitung nikmat Allah Maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya Karena begitu banyak Dan begitu besar nikmat Allah Ta'ala yang Allah curahkan Dan nugrahkan kepada kita semua Dan khususnya Barakallofikum ni'matul Islam was sunnah Naam, kata beliau alaih salatu wassalam, terbaik-baik manusia, naam, yakni manusia terbaik adalah di zamanku. Para ulama menyatakan di zaman Rasulullah adalah beliau sendiri dan bersama para sahabatnya. Beliau dan bersama para sahabatnya alaih salatu wassalam war radiallahu taala anhum jami'an kemudian setelahnya yakni para tabi'in kemudian setelahnya lagi yakni tabi tabi'in ini tiga generasi yang terbaik ya sehingga para ulama menyatakan berdasarkan hadis ini kita mengambil Islam kita itulah sumber yang shofi yang terlepas dari syawaib ya al-inhirafat pemahaman Islam yang jernih adalah bersumber dari pemahaman para sahabat tabi'in tabi' in, tabi'in tabi in. ini tiga generasi yang terbaik disebutkan Rasulullah secara khusus dalam hadis beliau yang mulia nah sehingga jika kita menginginkan untuk mengambil sumber Islam yang Sahih, yang murni, terlepas dari noda-noda penyelewengan, maka ambillah Islam itu melalui pemahaman, pengamalan para Salaf dari kalangan Sahabat, Tabi'in dan Tabi' Tabi'in. Itu tiga generasi yang mendapatkan tazkiyah, rekomendasi langsung dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalam. Dan dalil-dalil yang sangat banyak Barakallahu khalifah di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi rekomendasi ujian khusus dari Allah Taala dan dari Rasulnya terhadap para salaf, salafun Pendahulu salih pendahulu-pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahaba khususnya. Nah, sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dalam suratul Baqarah. Ya, bahkan dalam suratul Fatihah. Sebelum suratul Baqarah. dari suratul, Dalam suratul Fatihah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di setiap kita membaca suratul Fatihah dalam sholat kita ataupun di luar sholat. Kita meminta kepada Allah ihdina syaratul mustaqim Tunjukkanlah ya Allah kepada kami jalan yang lurus. An jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Bukan pula yang disesatkan. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Yang telah menempuh jalan yang lurus. Siratul mustaqim. Dan mereka sudah meninggal dunia. Nah, telah mendahului kita. Maka mereka itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa Al Al-Ladzina anamallahu alaihim Minan nabiyina wa siddiquina wa s-shuhada wa s-salihin wa hasuna ulaika rafiqah Mereka itu orang-orang yang Diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dari kalangan para nabi Para siddiqin Para syuhada Dan para solihin Ini orang-orang yang dimaksud oleh Allah Ta'ala Dalam suratul Fatihah, yaitu yang telah Meniti sirotul mustaqim Para nabi Siddiqin, syuhada, solihin Nah, kalau para nabi Sudah jelas Siddiqin Ya, diantara siddiqin dari para sahabat Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari istri Rasulullah dan putri Abu Bakar As-Siddiq adalah Aisyah. radhiyallahu ta'ala anha. Naam, seddiq. Siddiqo binti seddiq. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wanita yang jujur. Putrinya dari seorang lelaki yang jujur. Ia yani Abu Bakar As-Siddiq. radhiyallahu ta'ala anhu wa anha. Nah, maka mereka Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syuhada yang dimaksud adalah para sahabat, para syuhada yang telah mendahului kita di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun di masa setelah meninggalnya Rasulullah, yang mereka itu telah berjihad di dalam perang Badr, perang Uhud, ya dan seterusnya dari perang-perang yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, perang Ahzab, perang Mu'tah, perang Uhud, perang dan seterusnya barakallahu fikum yang Rasulullah sallallahu terlibat langsung bersama para sahabat ataupun beliau mengutus para sahabat. Naam, <tuh> Syuhada adalah yang dimaksud para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asolihin dan orang-orang soleh yang mengikuti mereka, ya, wahsuna ulai karo fiko dan mereka sebaik-baik yang seharusnya dan sepantasnya kita jadikan teman, ya, yakni di sini bukan, ya, tidak mengandung makna menjadikan Teman di sini Allah taala berfirman wa hasna ulaiqarafiqa di sini mengandung makna barakallahu fikum untuk kalian mengambil pemahaman agama kalian melalui mereka melalui para salafus saleh dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam dan orang-orang saleh setelah mereka dari tabi'in. Tabi' tabi'in. Tabi Ambillah agama kalian, akidah kalian, ibadah kalian, hukum-hukum kalian, muamalah dalam tafsir hadis ambil dari mereka. Barakallahu fikum. Itulah dinul Islam yang hak yang terlepas dari berbagai noda-noda tahrif. Penyelewengan dan yang semisalnya. Nah, selain daripada itu. Maka. Barakallahu fikum. Walaupun. Kita meyakini mereka itu muslimun. Namun bukan. Di atas. Islam yang sofi. Yang hak yang telah kita sebutkan tadi. Yang dapat menjadi solusi untuk keluar dari segala problem perselisihan, perpecahan, pertikaian, tidak ada jalan lain melainkan mengambil Islam yang sufi yang hak itu tadi yang bersumber dari sumber yang bening dan jernih. Dan itu yang menjadi solusi setiap muslim dapat keluar dari berbagai perselisihan atau pertikaian atau segala problem dalam kehidupannya, sebagaimana disinyalir oleh Nabi kita saw dalam hadis yang ma'roof dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taalaanhu ma dalam sunan Abi Dawud dan selainnya, Nabi kita saw bersabda, "Iza tabayatum tabayatum bil gina, wa akhtum adnabal al وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعَ وَتَرَبْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّ لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُهُ إِلَى دِينِكُمْ فِي رِوَيَةِ إِلَى أَمْرِكُمُ الْأَوَّلِ وَفِي رِوَيَةِ إِلَى أَمْرِ الْأَتِيقَ Kata Nabi SAW Apabila kalian melakukan berbagai penyelewengan dalam Islam Baik itu jual beli dengan riba. Atau lebih mengutamakan dunia-dunia kalian. Pertanian, peternakan. Perkebunan kalian. Yang dunia kalian lebih utamakan daripada akhirat. Kalian juga meninggalkan jihad. Dan berbagai penyelewengan-penyelewengan dari dalam Islam. Apabila kalian telah melakukannya. Sallatallahu alaikum dhulla. Maka Allah Ta'ala akan menimpakan pada kalian kerendahan kehinaan. Allah tidak akan mencabut kerendahan kehinaan itu dari diri-diri kalian. Keterpurukan tidak akan dicabut oleh Allah Ta'ala yang yang menimpa diri-diri kalian. Wahai kaum muslimun. Sampai kalian mau kembali, mengembalikan agama kalian. Pemahaman kalian kepada agama yang awal. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilah amrikum al awwal. Ya, sampai kalian mau berislam dengan Islam yang paling pertama, iaitu Islamnya para Sahabat Rasulullah Sallam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakalawfiqum. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama kita bahawa <gülüyor> di sini Merupakan kaidah prinsip. Setiap muslim yang hendak keluar dari keterpurukan, dari kehinaan, kerendahan, dari kekalahan, dari keterbelakangan. Tidak ada jalan lain. Dia harus kembali, mengembalikan pemahaman islamnya kepada islam yang murni yang pertama yang dibawa oleh para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwarisi oleh para tabi'in, tabi tabi'in tabi dan seterusnya. Naam. Maka itu solusi al-maghraju minal fitan. Ya, solusi dari keluar berbagai fitnah-fitnah yang terjadi. Demikian barakallahu fikum. Perhati di sini kita dituntut untuk belajar dan mempelajari sirah, sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam akidah dalam pemahaman tafsir dalam sejarah dalam hadis dalam ibadah ahkam dalam muamalah sosial semua kita dituntut untuk mempelajari dan mengambil dari mereka para salafuna saleh sehingga kita akan terlepas dari berbagai fitnah yang akan terus menimpa kita dan terus akan silih berganti dan merupakan sunnatullah merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala pasti ujian akan terus datang dan fitnah terus menimpa diri-diri kita di setiap zaman yang terus bergulir berlangsung sampai hari kiamat Sampai kepada munculnya dajjal. Naam. Fitnah yang terbesar. Barakalofikum. Yang menjadi pertanda yaumul kiamah. Kubro. Tanda kiamat besar dari 10 tanda yang paling awalnya dari apa yang ditahkik oleh para ulama kita adalah keluarnya dajjal. Fitnah dajjal yang dahsyat. Naam. Maka tidak ada jalan lain untuk selamat dari semua itu berislam dengan Islam yang pertama yang dibawa oleh para Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam, Rasul Tabi'in, Tabi Tabi'in, tiga generasi yang khusus disebutkan oleh Nabi Sallallahu Sallam. Kemudian setelahnya orang-orang yang mengikuti mereka dari para ulama kita. Kemudian Barakallahu Fikom juga di dalam Al Quran. Selain dari suratul Fatihah yang telah saya sebutkan tadi dalil yang wajibnya kita mengembalikan pemahaman Islam kita kepada mereka para salafuna salih, pendahulu-pendahulu kita yang soleh. yaitu juga dalam suratul Baqarah. Nah. selain dari suratul Fatihah sebelum saya melanjutkan pada suratul Baqarah, saya lanjutkan sedikit dari apa yang telah kita sebutkan tadi suratul Fatihah shirathalladzina <coughs> anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhallin jalannya orang-orang yang telah Kau berikan nikmat atas mereka bukan jalannya yang dimurkai dan yang disesatkan yang dimurkai adalah nasara dan yang disesatkan yang dimurkai adalah yahudi dan disesatkan adalah nasara demikian Rasulullah menafsirkan dalam hadis yang sahih Naam dan sifat daripada Nasara yaitu mereka beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Dan sifat daripada Yahudi adalah berilmu uh, tanpa amal. Maka Muslim yang berada di atas jalan yang lurus wajib mengumpulkan keduanya. Ilmu dan amal. Semangat dalam ilmu dan juga semangat dalam amal. Barang siapa yang berilmu tanpa amal, maka dia menyerupai Yahudi. Dan itu dimurkai oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia menyerupai Nasara, dan itu disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka siratul mustaqim adalah jalannya para salaf yang mengumpulkan ilmu dan amal. Kemudian, ditambah dengan dakwah dan sabar setelah berilmu dan beramal dia berdakwah ila Allah tidak cukup ya berilmu beramal tapi wajib mendakwakannya pada orang lain kemudian wajib bersabar setelah itu nah oleh kerana itu barakallahu fikum, ini juga <tuh> dakwah ila Allah disebut juga dalam Al-Qur'an dengan Musleh, muslimun Orang-orang ya, yang amar maruf, nahi munkar, yang berdakwah kepada orang lain, mereka disebut dengan muslehun. Ya, juga disebutkan oleh Rasulullah mereka itu muslehun. Jadi mereka tidak cukup soleh pada dirinya, disebut dengan solehun, tapi muslehun juga. Ya, soleh dan musleh. Soleh pada dirinya, dia telah dia bertakwa kepada Allah untuk dirinya sendiri. Kemudian dia musleh. Yani berdakwah, amar maruf, nahimunkar, memperbaiki orang lain, memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi. Maka ketika dia mewujudkan ini, soleh dan muslim, maka dengan itu Allah Taala menunda malapetaka, musibah, kebinasaan ditunda oleh Allah Taala sebab adanya mereka ini tadi. Nah, wamacana Robbuka muhlik al Qur'abidul min? Wa ahluha muslihun. Allah Taala berfirman, tidaklah Allah Taala Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membinasakan suatu negeri dengan keboliman. Allah tidak mungkin berbuat demikian. Ya, dan tidak mungkin Allah Taala membinasakan suatu wilayah negeri jika di situ ada orang-orang yang muslihun, orang-orang yang membuat perbaikan, berdakwah. Amar maruf nahi nahimunkah. Nah, maka dengan sebab mereka ditunda azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula Nabi saw menyebut mereka muslihun dalam hadis yang maruf hadis al ghurbah Qurbatul Islam, hadis tentang keasingan Islam. Ketika Nabi saw bersabda pada Islamu khariban wa sayyidu kama bada'a fatubah lil Qurba, manhum ya Rasulullah wa fi riwayah alladziina yuslihuuna 'inda fasadinnas Islam datang dalam keadaan asing nanti kembali menjadi asing di akhir zaman ya jadi awalnya Islam datang asing maksudnya asing ya orang kaget tidak bisa menerima heran ya ajarannya dari mana ini tiba-tiba muncul itu namanya asing ya nah di awalnya asing, di akhir zaman jadi asing juga kembali. Yaitu orang heran, ya terhadap sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah para sahabat. Ya, mereka seakan-akan tidak pernah mengenal. Ya mereka tahu Islam, Islam yang munharik, ya, Islam yang menyeleweng dari kejernihannya. Nah, Islam yang sudah terkaburkan itu yang mereka tahu. Ya, dan sedikitnya orang-orang yang mendakwakan Islam yang jernih ini tadi, sedikit. Bahkan yang banyak adalah yang mendukung, mendakwakan Islam yang sudah penuh dengan kekaburan itu tadi, sehingga menjadi asing kembali. Ya, ketika ada orang yang menegakkannya, mendakwakannya, mayoritas kaum Muslimun heran, ya, dan menganggap itu asing. Maka itulah Islam kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bertanya ketika Rasul mengatakan, "Tu Baalil Goraat, surga bagi orang-orang yang asin." Maka para sahabat bertanya, "Siapa mereka ya Rasulullah?" Maka Rasulullah Sallam menjawab dalam salah satu riwayat, banyak riwayatnya. Salah satunya, "Alladine Yuslihun, indah fasadinas. Orang-orang yang selalu membuat perbaikan. Jadi tidak soleh pada dirinya, tapi soleh muslim pada orang lain." Sabar dia dalam berdakwah dalam Amar ya, maruf nahi mungkar Di tengah-tengah rusaknya manusia Coba Dalam riwayat Fi unasin kafirin Alladina Yusihim akthar mimman yuti'uh Awkamakol Alayhi salatu wassalam Yaitu mereka hidup di tengah-tengah manusia yang banyak Orang-orang yang mengikutinya sedikit sekali Dibanding dengan orang-orang yang menyelisihinya itu sabda Nabi saw dalam riwayat yang kedua. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan anuzau min al kubayi. Manusia yang sedikit jumlahnya dari kubila kubila dia berdakwah setiap di tempat dia berdakwah diusir, ya dihinakan. Dia pindah ke tempat yang lain. Dihinakan pindah lagi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu. Gurba al-gurba yang dimaksud oleh Nabi SAW. Mereka ini adalah orang-orang yang asing yang mendapatkan jaminan syurga dari Allah Subhanahuwataala. Apakah hasil barakah Lafiqom? Suratul Mustaqim adalah orang yang mengumpulkan ilmu, amal, kemudian dakwa ilmu dan bersabar di atasnya yang Allah Taala sebutkan dalam Suratul Asr. Nah, waktu isya. saya barakah Kita lanjutkan Insyaallah Taala. Pada pertemuan selanjutnya, walaupun dalil-dalil dalam Al-Quran sangat banyak yang merekomendasi. ya, dan memerintahkan kita untuk berislam kepada pemahaman para Sahabat Rasulullah SAW dan di antaranya yang terakhir dari surah Al-Baqarah, fa'in aamanu bimit lima aaman tumbi fakadhihtadau. Allah katakan kalau mereka mau beriman, berislam seperti islamnya kalian, ni para Sahabat, maka mereka akan dapat petunjuk hidayah. Jika tidak maka mereka akan disesatkan oleh Allah Ta'ala, dipalingkan oleh Allah Ta'ala, ke arah mana saja dia inginkan. Nah, Allah Ta'ala lambis soab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mau dimaafkan. Barakallahu'alaikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyaduallaha ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.